اگر الحمدلله <سؤال> وکفا وسلام على عباده الذین وصفان اما بعد فنشر حدث كتاب الله <سؤال> وشاره حدي هذر محمد صل <سؤال> الله <سؤال> وعليه وسلام بسم الله الرحمن الرحيم باو من شبه اصلا معلوم باسلم مبين اگر تشارحين ومختلف توزيغان كين لیکن ما بشير كوم حقدا چحنات وی شا قياس مزبت نده ومزهرون تا وین میفرمو بیاض مثبتي اثر مسجد فو كتاب الله دي اصل معلومات دي اصل مبينه سه تشبي ورکه شيخ خبرو واجب وزدا سره په خبره بدغمانو لا هم علم خبرو ايته بچي د بلچانه نو خودو خانو د سرسري سه تشبي ورکه ادي شريف قامنل نداهم من نو تایید دا ورې مو سره مشورې ده چې څه څه وکړم سره مشورې خدا دې دې مو یې اسوي پښتو واه پر نو خوایو مرګ نه سره غیر مقلد دي ده هه دا غیر مقلد نه خسرلې ده ده پا څه مونږ پانا خو پته ودا بو هاي ودا فونو خرخ خرخ بیٹی گو خریب پاگیت خو تاہید اے تو کیونک موند آغانا نہیں منکر چیر آغا بخاری کے نئی خوہ آغا بخاری کی نی پاگفنزان پیا کل ہوئی نوع ده تشبيه ورقه ده عبادات و ده معنى داخل صاحب تشبيه ده شاس <مؤسس> ورقه لیکن دیو خبره با قیاد اللهی اه قیاسه يو لغو يو قیاس ده يو منتفه قیاس ده او يو قیاس ده وصولی فقه ده ما انت تقيا صوري تا څو درو کو دره دغه مقدمه تعلیب یو د اصول فقہ قیاسی او ډیر مشکل دی د دیو یان تامره تیپی یان او دا اوسما ساسی نه خو یو قسم جووی کیاست هوا تماما په خلاف القضا علی بم امر زادي متاي او سوال الحمد لله عليه و كن وصاحب المدح يرضيها ويعلمها لا ترجمه طالبان پڑھی کې لري حکمت فهم د قرآن دی ها او د حدیث دی او غره ما تولیدی دی کنیم امارت امیان او غره و دا حد مخشوئی دی نبذی حد تا چتا شاہد زان ستل کی چزانی حدیث نہیں ہوگی او شرائد من قبل زماند پارا خجدتے خو توجو ٹک دا خو با آغد کی چاغی تجھے تحریف نہیں کرنی یا آغد کی چاغا احل شرائی شرائد صانو ملت تعدین دي مجوستی یا دے ملت تعدین دی خو با آغد کی تکڑ دے تحریف کرنے بید آویی تیوانیگی بریتا تابیرات دیگیتا صل داییان برید آحمدی قائم آب پا نحش قادم دا مخانو پیرو دلویش که دیش آآ خالکم دا قدیم پیسرانی دید دیو شیریت نشید او روم کی کتابی نو خاگی اغا تحریب چکلی دیگر اگر بکمونو غور هغه مزمینیږي که څو چا غوښته ده چې تحقیق شو دی وای دا په مقابله دی کتاب الله او سنت کې زلالات ده په ویدا سره یې مشر یې خلک او راوځي هم هم ضرر لري چې دوی په غیر د امورې قراره کوي او قراره کوي او هغه وړیدا ورنې چې دې هغه د ذل ګنازه یو د ذواللہ د یوځي لاندې لاله منتقد دې نو څنګه باقیه په صالحات کې باقیه چې دې فسایات کې د ای جما موضوع دا د دی نه د بخاری شروع و یا بده ما دې پر پکار دا او پک ما کې اعلی مرتبه چر دا د اسی دا دیمه او اعلی ما خبره صدا را هي دا په دې باب کې هم کو رہی دوست سلام باب هم کو رہی باونه مرتب شي کنه اشتراعی بابا کمتی مشکری بابون مانگوانی. بابن خوضه و قداره او جاننا که امتا و ستا. دی امت سیت ده. هم بیدهو؟ هاو ونتیس باب هم باری. ونتیس. را املا هاو. باب قل و امره سورا بین هم ایزمعان دې تخلو په باندې موږ د اورو مشوره بینو او سامنے مشوره شو خدای په امت کې وقایق کجانو امتونو ساتنه او د یک په خاص داهه مدنی ولې اجم مدنی کې و ال تقول فرد وجود داسار نو او اساس تی مذکرات د مذکراته آ دې سفری ته موږ وکړو آتا چیرې راځي ته کې شابه قرناه کښې شکل وکړه چې قرناه موږ نن لګې به ته نه کې څنګه دې تا دې نا مخني حديث څه زیدي نه د خپل د آثار مخني سري ام احسان مكة و مدنة و ما من مشاهد النبي اسلام والمهاجرين والعنصار و النبي اسلام والمنبر والقبر تده اعثارنا ام فکده ما سابق <تصفيق> من حشكده و اسبه اعثار جكر فيه تبا از هغه شان چې دا د بي ترين اثر شو ځال ته مخرهات دي په خپله مدينه ما کې مخرهات دي په څوري وای په بارا د طموږ د نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه 3571 حديث ابو ريه الاطمه فسال له وقال ها واه نلنا حسان هذا خبركم في خلف صدر ندابلج ما د شنل هه لکه ایماده مدینه کیدا ترتبه ما بو دبلج ما عالم مدینی ورا علی فقال <سؤال> تدی ازرا یال تدی ها ها و ابو له زله خبر 78 معنی ورته سنل گړول ها ترجمه تلباب هم ده ده پاره ده سمده نهی که اجماع کیوشی یا غیل اعتبار ده ده ده ده ده چه تب تب دا هاں ماشقه لگه دلیو ده خاص رنگ ورکلشون پوده سنو لان باہ <سؤال> باہ باہ باہ باہ باہ را پاکتان پوزی پاکیز سوادیتی دنئیدی امید و اینی لآدن لآخن لآخن لآخن ازیمہ بنید رضی اللہ علیہ وسلم زبارہ پر واتما پما بیندیم بھرد رسول اللہ علیہ وسلم کے حجتہ احشاد پتر رب دکم دیدار شیر مخشیانہ دے شیر پما باہ بیوشیر آخری پر آیتن کې وراره او چې د نیو باندې مخشر مګن دی مان مخرا په ما باندې دی وان تو بلون دي کې لوګوا انندکتا تو ټوټو باندې کم چې شریفانی هاوی ته ما سبق ای زی دی او کتعسو دې توکتل <سؤال> نو تاسو خپل سواجه ته چې د کور نو او ما کې پټې کی فارادله او ما چې نه جوړه ولا او ما ته جو وستار وکړې او ما چې باران لري کیټو له وځي ا وذو دا اګه څنګه یې کوي دې څنګه ترجمه الطالب <تصفيق> <تصفيق> فديك يا خاله عائشه دعني بارا دعك اطر هوناك صارنا حديثي يديك دد اغى صارنا اصل حديثي يدك هيا انا عبد الرحمن ها ترجمه الطالب هنالی قبع جمعات مزینکی هاں آوالتا غا اثارو لهم المومنین بیتا ملتاو و آغنون محات المومنین شخشو حدیث محکی افجابی رسول اللہ سمانی کڑی ورنبیتی شوئی چلما دیتا تنیشتے ہیں اوائی ها علامات موجود و کمچه وحکی دهانت يا تيندي تخ شولينظرالنا ع يانا ح ان ع اللي موض ديري دا ان مذدا واخر رسول الله صوخ محمد دان دا تا رواه بار الله وبارك اللهم دي مبالكهم في صايحهم ورضي عن اهل المدينه اه دا واه تا رواه ترجمه الباب هذا ذكير اغاثه موجوده او دعنا اصروا يا ذا الشيطان قول صحابه شيئن شيئ اللهم ان ما كتبني وحكم ها او دومره فاصیره په واره چې ځای یې مکه راشه جدار او موږ صحرشه شول نه هه وأعمل على مخافية أمينة إلى خيارته وولاء الولد ها باعه وابو جلك ومابي انظر غري عملي ايام عن الشابي عن يطلب امره ما هو ما حدده عمليه مايده قالت كان قد كان ها يقر هذا قبل مقاله باب عباد قال هذا فراعات من الاحول في ترجمه الطلاب في داري داري منذ تغادر موجود ها دا حبيبه باراله ذا مخك تسير په اونت نه دي وای وای قال عبد الله قال عبد الله قال عبد الله عبد الله عبد الله من غوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا سر اقل هو تعالى ذكركم اوملند کې س پاجممات کې صله في نه ص الله اسلام فانطلق دما هوو مدا ش ک پاستاني صح خات معي اپ مني توانان او ص ت کي مناخييا ليله دا امن رضي وهو بنقابل عقيق انصن باروه احرام ده حيدو قاعده ها حديث اوا که نو فتحه شو نه دوست فکر مو عاقب دي مخاط طريقه شو اصفر و روکوری قالا اللهم حضران و آجاند دن آخرتی مقالا اللهم عن فران و فران فاندر الله ایترکی لینا نرشیلون و یدور علیهم او یعنی بان خلال اللہ امور صفحہ او تیشیر ریوست ارتسان ستا دوارا به افتراء کمچه قائب بلدن نصو آمان شویده دا خبری کمچه اصاد مدنی زمان دو پاراک و جش و نوزنی اخوک منسوخاتی و از اجازاتی که منسوخاتی خوشاری واجه کلی پر او بطور صعید، حشوکنشو خیلی و کان، باب قولید و کان، از ایفامان سرشیم، از ایدلا و قولید محمولات و جیرد و حلیق داری نو داده و جنید الارکران و دا حدیث بو مقابلی کم یادنی مقابل وران د حدیث او مقابله کې مجادله ممنوعه وای ما لو قرئ الينا لبلدا شاء ايبعثنا قال انو دارا نارك النار لتهسته یو څه وايي چې ورته ویل کیږي موخذا اڅخې مناړه کا دا نو څنګه او بلدونکي تا خلک کوئی ورته تاړه کا څنګه په هغه او کو بديلنګرین او ويقال ان قرأ ابن عمر قرأ تلاوه بعين لكن الدمجادل ذكيرت ذي بقيني سي حق حق لي اخذنا ودنا او زمو جابریلینو پیغمبر خبر یو را کوله پیغمبر یو حقيقي مانیفستي په او دا پیغمبر د خبرو په جامعیت او همدغه یو او دیو خبره په چې بس تاسو لا غلا اداره کوته او, او یې د هو راکې کړل دا د بنی مېږيږي چې کناه خیانه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مېینه اول الحجص او حج کې دی ها په قال الله تعالی په دې ټولو نه لگ متوجهش، یا اخوطاوصای مالی خاکزی کپوما، دا هر علاقی کسان، اعی بیل دیل شی اخول مهمونت بود رگی، لکه دا سواد دا کارا کسان را جی، نوی سواد تاستو کسانی، ها، یو تیر نوستا، نتاوصا مشروع پیچه سواد اخول مهمونت متوجهش، پوششو،